Коли б навіть єгипетські піраміди слугували мені рентою, я пустив би їх в обіг. Отже, аби нам жити, а все інше жарт, я в захопленні від вашого непереможного духу. Роксолана згорнула шок, віддала служебці, кивнула посланцеві. Відповідь передасть вам Ібрагім. Венеціанець позадкував спокою, а вона дивилася на його широку чорну, як аретіну на медалі бороду і сміялася в душі. Вже вигадала, як помститися хвалькуватому венеціанцеві його посланнику. Сміються з усіх можних Європи, а вона посміється з них. Ще могла б зрозуміти і простити лестощі, викликані страхом. Але за плату? Бач, навіть султанів Капудан Паша Хайредін спокусився на лестощі і обдарував цього словохвольця награбованим золотом. Вона нікого не грабувала і не має наміру цього робити Даремні сподівання І даремно витрачав гроші на підкупки для раги Слухняний посланець Аретіно. Чомусь згадався Роксолані колишній султанський Імрахор Рустем з його похмурими дотипами Той би сказав Ще річки не видно, а він уже штани підкачав Рустем з малого, привезеного з Боснії Раба Дійшов до начальника султанських стаєнь тоді даровано йому титул паші, і вже був би він, напевно, візиром, якби Ібрагім під час перського походу не згадав про нього. Згадав, як любив Рустема султан за його безжальний гумор і нещадний язик, і мерщий дав Рустемові санджак на крайньому сході імперії, десь коло Вірменії, в диких горах серед камінній снігів. Хитрий Ібрагім усував усіх улюбленців султанових, щоб самому неподільно володіти душею падишаха. Коли б сила та воля, він і її усунув би і знищив. Але як вона могла забути про Рустема? Ось чоловік, народжений для султанського дивану. Гасана вже не досить, їй потрібні помічники впливовіші й могутніші, бо тепер її помічники – це помічники султанові. Поки не забула, мерщій написала султанові ведірне про рустема пашу, приклавши до листа пасмо свого волосся, тоді сіла за лист до п'єтро Аретіно. Ми доводимо до відома сеньора Аретіно, писала вона, що посланець ваш прибув до нашої золотосяйної столиці і вручив нам ваше послання. І Всевишній свідок тому скільки радості і втіхи принесло нашому серцю ваше полум'яне слово. Ми уважно вивчили ваш лист і сповнилися повагою до ваших здібностей і до вашої мужності, за яку ви так доблесно змагаєтесь. Отож, це воля Бога, якій ви маєте скоритися і згодитися з його присудом і веліннями. Ось тому ми написали вам цього дружнього листа «І надсилаємо його до підніжжя золотого трону вашої слави Через слугу вашого, який прибув до нас з Божою поміччю і відбуде з Божим покровительством, здоровий і неушкоджений. Зрештою, я не знаю, що вам ще сказати таке, що становило б таємницю для вашого високого розуму. На знак дружби і для того, щоб цей лист не виявився пустим, що принесло б вам душевну незлагоду, я надсилаю вам дві пари штанів, гаптованих золотом ззаду і спереду, і шість носовичків з найтоншого шовку, а також рушник, все в одному з гортку. На цьому бажаю вам здоров'я і розквіту вашого незвичайного таланту. Найпокірніша слуга Хасекі Султанша. Відіслала з Ібрагімом листа і пакунок для П'єтро Аретіну, сміючись у душі, над циркритарем світу, і уявляючи, як з'явиться він перед своїми мессаре в гаптованих золотом у місцях найнепризвоїтіших османських шароварах. Посміятися над своєю вигадкою мала з ким. От коли б справді був тут Рустем Паша, той би сказав, хай носить на здоров'я, благочестя ховається в шароварах. Той чоловік насміхався над усім світом. Платив світові ненавистю за те, що його малим запхнув у сідельну суму османський емін і привіз до Стамбула. Кинув на стайню між коней, де хлопець мав жити або умерти, де він ріс, позбавлений усього людського. Виріс такий лютий, що коли його вкусив султанський кінь, він укусив коня. Здавалося, з повагою ставився хіба що до падишаха та до Роксолани.